Ein trauriger Empfang, Freunde. Ja, stimmt. Ich hatte zu unserer Begrüßung eine gedeckte Kaffeetafel mit Kuchen und Torte erwartet. Ja. Stattdessen ist niemand zu Hause. Seltsam. Wir hatten uns doch für 13 Uhr angekündigt ja. und sind sogar auf die Minute pünktlich. Ja. Hey, hier liegt ein Zettel auf dem Tisch. Eine Nachricht von Tante Fanny. Und? Was steht drauf? Julian, Dick und Anne, herzlich willkommen im Felsenhaus. Solltet ihr wieder erwarten, vor uns eintreffen, Bezieht schon eure Zimmer und stärkt euch mit Kakao aus oh. dem Kühlschrank. Oh, wow. George, Timmy und ich müssen vom Hafen noch einen vierten Feriengast abholen, hm? der eine weite Seereise hinter sich hat. Mit lieben Gruß, Tante Fanny. Ein vierter Feriengast? Was hat das denn zu bedeuten? Wir werden es bald erfahren, Julian. Sieh doch aus dem Fenster. Was denn? Da. Dort kommen sie in einer Kutsche. Oh ja. <lacht> Los, Freunde. Hey, lass mich. <lacht> Julian, Dick. Endlich sehen wir uns wieder oh, ja. Langsam, George, langsam hey. Ja, nicht. Timmy, bravo Hallo. Hallo. Ja, Mann, wir haben uns wirklich lang nicht mehr gesehen Oh ja Die fünf Freunde sind endlich wieder zusammen <lacht> Ich wünschte nur, wir könnten die Osterferien ohne Dorothee verbringen Das Mädchen auf dem Brechbart Richtig, eine wahre Zimtzicke Die weiß bestimmt nicht, wie man auf Bäume klettert. George, würdest du bitte Dorothees Koffer ins Haus tragen? Nett gemeint, Tante Fanny. Aber das kann ich selbst. Oh ja, fein. Dorothee, das sind Julian, Dick und Anne. Hallo. Sie verbringen schon seit Jahren ihre Ferien in Kirin. Das Felsenhaus kann man beinahe als ihre zweite Heimat bezeichnen. Kann man sagen. Ja, und Dorothee kommt aus Deutschland Genauer gesagt aus Hamburg Der Hafenstadt mit den meisten Brücken in Europa Nach so einer langen Reise bist du doch bestimmt seekrank, oder? Nein, die Brise während der Fahrt hat mir nichts ausgemacht Ich bin nicht aus zuckerdick Stimmt, sie ist auch kein bisschen süß aus George, das war nicht nett Ach, schon in Ordnung, Tante Fanny Georgina wird bald merken, dass ich ebenso auf Bäume klettern kann wie sie und auch sonst keine Ähnlichkeit mit einer Zimtzicke habe. Du siehst, ich habe gute Ohren, Georgina. Peng, das hat gesessen. Und du solltest dir angewöhnen, mich George zu nennen. Auf den Namen Georgina reagieren meine Ohren mit Durchzug. Okay, Georgina, ähm, George. Im Übrigen solltet ihr wissen... Dass ich meine Ferien nicht ganz freiwillig hier verbringe. Hä? Wie meinst du das? Naja, eigentlich hatten mein Vater und ich geplant, die Osterferien gemeinsam in Italien zu verbringen. Oh, schön. der erste mal. Naja, dann funkte uns Joshs Onkel Quentin dazwischen. Er arbeitet schon seit Wochen mit meinem Vater an einem wissenschaftlichen Projekt, das kurz vor seiner Vollendung steht. Echt? Naja, Na jetzt sind die beiden in Terminschwierigkeiten geraten und ich bin die Leidtragende. Und schließlich hatte Quentin die famose Idee, mich in den Dampfer zu setzen und zu euch zu schiffen. Demnach ist dein Vater auch ein Wissenschaftler? Mhm, so sogar ein ziemlich berühmter. Aber dass ich deswegen auf meine Italienreise verzichten muss, finde ich richtig blöd. Naja, nun bin ich hier. Ja, Timmy, brav. Wenn es dir hier nicht gefällt, kannst du ja wieder abreisen. George. Bist du etwa eifersüchtig, weil Timmy sich seine Streichleinheiten von Dorothy holt? Ihr spinnt doch alle miteinander. Oh. <lacht> komm, komm, Dorothy. <lacht> also ich schlage vor, wir gehen alle ins Felsenhaus genau. und stärken uns erst einmal. Ihr müsst doch von der Reise hungrig sein, Kinder. Oh, ja. <lacht> die Tante Idee. Fanny. Mit einem Koffer, Dorothy. Was gibt's denn, gibt's Tante Fanny? Fanny? Oh, eine Überraschung. <lacht> Tante Fanny hatte sich mal wieder selbst übertroffen. Innerhalb von Minuten hatte sie ein leckeres Buffet auf den Küchentisch gezaubert und hatte dabei auch den Nachtisch nicht vergessen. Während des Essens kamen die Kinder kaum zum Reden. Das änderte sich, als Fanny den Nachtisch servierte. Mmh, rote Grütze. Mmh. Es ist ein typisch hamburgisches Dessert. Es ist ein typisch hamburgisches Dessert. Wisst ihr, was bei uns noch typisch hamburgisch ist? Tu mal mit deinem typisch hier und typisch da. George, <lacht> statt zu meckern, solltest du Dorothee lieber erzählen lassen. Macht ihr in Kirin eigentlich ein Osterfeuer? Was ist mhm. das denn? Also das geht so. Erst werden alle Tannenbäume, die von Weihnachten übrig geblieben sind, zusammengesucht. Mhm. Und dann wird ein riesiger Scheiterhaufen errichtet. Und am Ostersonamt wird er dann angezündet. Und was soll das? Ich meine der Sinn vom Ganzen. Sinnbildlich gesehen dient die Tradition der Osterfeier dazu, den Winter zu verbrennen. Aber abgesehen davon macht es irre Spaß. Mensch, Dorothy, das ist ja Wahnsinn. Glaubst du, wir könnten am Strand der Felseninsel auch so ein Osterfeier aufschichten? Na klar doch. Was meinst du, warum ich euch davon erzähle? <lacht> das wird die Sensation. Ganz Kirin wird aus dem Häuschen sein. Ja, falls ich es euch erlaube, vergesst nicht, dass die Felseninsel mir gehört. Na, nun mach mal einen Punkt, George. Du willst uns doch nicht den Spaß verderben. Freunde, ich spüre es am linken Zeh. Aufregende Osterferien stehen uns bevor. Oh ja. Am liebsten würde ich gleich mit dem Sammeln von Tannbäumen beginnen. Ja, dem steht nichts im Wege, Kinder. Eure Nachtisch habt ihr aufgegessen und draußen ist gutes Wetter. Vorsorglich solltet ihr aber eure Regenjacken anziehen. Oh, Macht sie keine Sorgen, Tante Fanny. Man kann schließlich nie wissen. Meinst du, wir haben Lust, uns zu erkälten und über Ostern krank im Bett zu liegen? Dann zieht mal los, ihr Abenteurer. Zum Abendessen erwarte ich euch aber wieder zurück pünktlich um sechs ja, ja genau klar. du kannst dich wie immer auf uns verlassen mutter los Timmy ja Timmy du kommst auch mit wow ich kann es noch gar nicht fassen kaum sind wir hier eingetroffen schon ist wieder was los Eine Aufregung Die fünf Freunde und Dorothee hatten beschlossen Mit dem Einsammeln der Tannenbäume Bei Mrs. Potterton zu beginnen Ihr Haus lag am Fuße des Kliffhügels. Trotz des Sonnenscheins Wehte ein kräftiger Wind Der den Kindern jedoch nichts ausmachte Ihre Wangen glühten George Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht wo wir die Tannenbäume lagern können? Blöde Frage Wir werden sie mit meinem Boot zur Felseninseln rudern und dort in einer der vielen Höhlen verstecken. Ausgezeichnete Idee. Dann kann sie uns jedenfalls keiner klauen. Na, na, na, na. Na, du bist gut. Erstmal müssen wir welche finden. Komm, Timmy. Da ist das Haus von Mrs. Potterton. Fuß. Timmy. Schönes altes Haus. Mhm. Der Türklopfer. Ich klopf mal. Hoffentlich ist jemand zu Hause. Ja, was wollt ihr? Hallo Jerry. Ist deine Oma zufällig da? Was wollt ihr denn von ihr? Jerry, wer ist es denn? Das Besuch, Omi. George, na das ist ja eine Überraschung Was gibt es denn? Wir wollten sie fragen, ob wir ihren alten Tannenbaum haben dürfen Für unser Osterfeuer Meinen Christbaum? Ach du lieber, wir haben jetzt Mitte März Die Krokusse blühen Und da fragt er nach meinem Christbaum Ja, weil die alten Weihnachtsbäume so gut brennen ja. Ihr wollt ein Osterfeuer machen? Was ist denn das? Das geht dich eigentlich gar nichts an Und ist eine geheime Sache Oho Geheime Sache, dass ich nicht lache. Das soll wohl ein Osterfest geben dieses Jahr. Mit osterfeuer und dann die Eröffnung. Hä? Was denn für eine Eröffnung? Hast du es denn deinen Freunden noch nicht erzählt, Jerry? Ostern eröffnet das neue Eiscafé unten am Strand. Das wird die Sensation. Und die Hillere brüder sind Tag und Nacht mit dem Aufbau beschäftigt. Jerry hilft den beiden Brüdern. Ach so. Die Hillary-Brüder? Von denen habe ich noch nie was gehört. Sind die neu hier? Ja, leider. Man soll Menschen ja nicht vorschnell beurteilen. Aber die beiden sind mir nicht geheuer. Wieso nicht? Weil ich den Eindruck habe, die beiden sind nur auf Geld aus. Das passt nicht in unseren kleinen Ort. Die beiden müssen aber gute Geschäfte in Kirin wittern. Sonst geben sie sich nicht solche Mühe, oder? Na ja. Jerry erzählte, sie zerbrechen sich schon seit Tagen den Kopf darüber, wie sie die Gäste am Eröffnungstag in ihr Café locken können. Ach so. Aber sie haben schon eine Idee. Luke und Joe sind nicht blöd. Du arbeitest bestimmt umsonst für sie. Habe ich recht? Du hast ja keine Ahnung. Das riecht mir ja angebrannt. Ich muss zurück in die Küche, Kinder. Ihr könnt den Tannenbaum ruhig mitnehmen. Er liegt im Garten auf dem kompost oh, Vielen Dank, Dank Mrs. Potter. Sehr schön, danke. Wir haben unseren ersten Tannenbaum. Ja, toll Wohl für ihn. Los, Los. Obwohl die Kinder nach zwei Stunden noch längst nicht in allen Häusern gefragt hatten, stapelten sich schon acht Tannenbäume am Strand. Da sie die große Ausbeute jedoch unmöglich mit einem Mal zur Felseninsel hinüberrudern konnten, teilten sie die Ladung auf. George und Julien stapelten erst einmal fünf Bäume in das Boot, sodass ihnen gerade noch Platz blieb, sich auf die schmale Bank zu quetschen. Timmy kroch unter die Bank. Dann ruderten die beiden los. Dick, Anne und Dorothee warteten bei den übrigen Bäumen am Strand auf ihre Rückkehr. Oh Mann, George ist zu beneiden. Ihr gehört eine ganze Insel. Mhm. Mhm. Zugern möchte ich mich mal dort umsehen. Naja, aber eure Cousine scheint mich nicht zu mögen. Ach, George hat ihren eigenen Dickkopf, Dorothee. Ja. Sie kann <lacht> es ganz und gar nicht leiden, wenn Timmy Sympathien für andere Leute zeigt. Mhm. Dann geht die Eifersucht mit ihr durch. Nimm das bloß nicht persönlich. Im Grunde ist sie der beste Freund, den man haben kann. Mhm. Und im Notfall ist immer Verlass auf sie. Ganz meine Meinung, Dick. Gib ihr noch einen Tag, Dorothy. Dann wird sie auch dich in ihr Herz geschlossen haben. Mhm. Ach, mir würde es schon reichen, wenn sie sich mir gegenüber etwas freundlicher verhielte. Im Grunde genommen gerate ich nicht so schnell mit anderen. Äh, was ist das denn? Was hast du? Mir war so, als hätte ich dort hinten am Felsen eben jemanden gesehen. Für eine Sekunde. Dann war er wieder weg. Oh. Naja. Wahrscheinlich pure Einbildung. Das werden wir gleich wissen. Komm mit, Dorothee. Ich passe so lange auf die Tannenbäume auf. Ja, mach das. Wir sind gleich wieder zurück. Hier war es, hinter dieser Nische. Aber da ist nichts. Auf dem Felsengestein lassen sich keine Fußabdrücke erkennen. Wer auch immer hier war. Falls ich mich nicht getäuscht habe. Er hat sich in Luft aufgelöst. Nach etwa einer Viertelstunde kehrte Julian mit dem Ruderboot an den Strand zurück. George war in Begleitung von Timmy auf der Felseninsel geblieben, um die Tannenbäume in einer trockenen Höhle unterzubringen. Nun war im Boot genügend Platz vorhanden. So ruderten die Kinder gemeinsam mit der restlichen Ladung Tannenbäume zur Insel hinüber. Streicheln. Food, Timmy. komm her. Oh Mann, wie sie sich auffüllt. Als ob ich hier den Hund wegnehmen wollte. Ignorier es einfach. Damit bist du am besten beraten. George hat ganze Arbeit geleistet. Mhm. Seht doch, die Schleifspuren, die da zur Höhle führen. Die ersten fünf Tannenbäume sind bereits untergebracht. Dann wollen wir mal. Anne, wirf die Bäume an Land. Ach, warte. Oh Mann, allen die doll. Oh, sind ja auch Knochen trocken. Oh, die werden brennen. Geh ein Stück zur Seite ja ich packe mit an. Ich helfe euch. Seht ihr, wie sich der Himmel verdunkelt? Da kommt ein schwerer Wolkenbruch auf uns zu. Wir müssen uns ranhalten, sonst werden wir und auch alle Tannenbäume klitschnass. Auf zur Höhle. Schnell oh, Komm Los geht's. Oh. Gerade als die Kinder die Höhle erreicht hatten, öffnete der Himmel, wie es George vorhergesagt hatte, seine Schleusen. Dann blitzte es. Kurz darauf krachte der erste Donner. Timmy war so erschrocken, dass er ängstlich den Schwanz einzog. Hm, ruhig, Timmy. Das ist doch mein hm. Gewitter. Das ist schon fünf Minuten, oh, ja, Allzu lang darf das Unwetter nicht anhalten, sonst kommen wir zu spät. Tante Fanny wartet mit dem Abendessen auf uns. Dann muss sie eben warten. Wir könnten es unmöglich Und? riskieren, auf offener See vom Blitz getroffen zu werden. Nur weil meine Mutter den Abendbrotstisch gedeckt hat. Das Gewitter ist jetzt genau über uns. Warte, mir ist ja gut. Keine Angst. Wir haben schon acht Tannenbäume gesammelt. Und am Strand wird ja auch eine Menge Treibwärts zu finden sein. Mhm. Gratulation, Dorothee. Habt ihr eigentlich schon darüber nachgedacht? Ob wir Ostersamstag Besucher auf die Felseninsel einladen sollen? Bis jetzt noch nicht. Nee. Ich meine, so ein Feuer ist doch die Sensation in Kirin. Ich könnte mir vorstellen, dass manchen Einwohnern. Ich bin dagegen. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, dass die Fremden, wenn sie dann eingeladen wären, eine Menge Dreck und Müll auf meinem Strand hinterlassen. Und was ist mit Tante Fanny und Onkel Quentin? Zumindest sollten auch deine Eltern auf der Gästeliste stehen, George. Ja. Ob unsere Väter ein wissenschaftliches Projekt bis Ostern abgeschlossen haben? Das steht bisher noch in den Sternen. Sollten die beiden jedoch noch rechtzeitig in Kiran Cottage eintreffen, dann bestehe ich darauf, dass sie hierher kommen dürfen, George. Nun kriegte ich mal wieder einen Hitzkopf. Familie schließlich Familie. Ich dulde nur keine Fremden auf der Felseninsel, damit das klar ist. Schon in Ordnung. Mit dieser Abmachung kann ich leben. Seid ihr ja endlich. Ich habe mir schon die größten Sorgen gemacht. Ihr solltet doch um sechs zurück sein. Oh Mann, hast du äh. nicht vom Gewitter mitbekommen, Tante Fanny? Wir waren auf der Felseninsel und konnten doch unmöglich bei Blitz und Donner zurückrudern. Ah, ja, ja, so etwas ähnliches habe ich mir schon gedacht. Nun zieht eure Jacken aus und setzt euch. Die frische Seeluft hat euch doch sicher hungrig gemacht. Ja, ja ich könnte ein ganzes Spanferkel verputzen. <lacht> Spanferkel gibt's nicht, aber von allem anderen ist genügend da. Ihr könnt schlemmen, bis euch die Bäuche platzen. Und anschließend dürft ihr mir ausführlich erzählen, wie ihr euren ersten Ferientag verbracht habt. Also, lasst es euch schmecken. Nach dem ausgiebigen Mahl führten die Kinder und Tante Fanny noch eine kurzweilige Unterhaltung und merkten kaum, wie rasch die Zeit verstrich. N gähnte hinter vorgehaltener Hand. Oh, Freunde, ich bin entsetzlich müde. Nimm es mir bitte nicht übel, aber ich muss mich hinlegen. Oh, gehen ist ansteckend, N. Geht nur schlafen. Auch ich bin recht müde und werde mich zeitig aufs Ohr legen. Es muss am Frühling. Liegen. Oh. Schon bald darauf erloschen im Felsenhaus die Lichter und Minuten später waren alle, einschließlich Timmy, eingeschlafen. folgenden Morgen stand das Haus von Mr. Ferrier als nächstes auf der Liste. Nachdem Julien die Türklingel gedrückt hatte, verharrten die fünf Freunde und Dorothee gespannt vor seiner Haustür. So. Mhm. Ob er noch schläft? Es ist schon nach neun. Glaube ich nicht. Der ist ein Frühaufstier. Klingel doch noch mal. Ja, mache ich. Still, da kommt wer. Guten Morgen, Mr. Ferrier. Was wollt ihr denn noch? Äh, wir wollten sie fragen, ob wir einen alten Tannenbaum haben dürfen. Wir haben nämlich vor, ein Osterfeuer zu machen. Ja. Ja. Wollt ihr mich verarschen oder was? Oder haben euch eure Freunde noch nicht gesagt, dass sie schon hier waren? Unsere Freunde? Verstehe nicht ganz. Ah, vor einer Stunde waren sie hier und haben mich genau das Gleiche gefragt. Zwei Jungs und ein Mädchen. Ich habe ihnen den Tannenbaum mitgegeben. Schließlich lag der schon seit Monaten auf meinem Hof rum. Zwei Jungs und ein Mädchen? Wie sahen die aus? Ja. Weiß ich nicht mehr. Äh, Kinder eben. Und außerdem hatte ich meine Brille nicht auf. Ja, war auch noch rechtlich früh. Ich weiß, wer das war. Jerry! Ich verwerte mein Sommerkleid darauf, dass dieser kleine Teufel dahinter steckt. Dein Sommerkleid? Hm? Was will ein Junge wie du mit dem Sommerkleid, hä? Ja, George, für ein Junge. George ist ein Mädchen, Mr. Ferrier, und möchte viel lieber ein Junge sein. Ich verstehe nicht. Ein Junge im Kleid? Hm. Also, Mr. Ferrier, nichts für ungut. Und entschuldigen Sie die Störung. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. wiedersehen. Wiedersehen. Muss aber nicht sein. Nun bin ich aber platz. Versteht ihr das? Was gibt es denn da nicht zu verstehen, Em? Die Sache ist doch ganz eindeutig. Für mich nicht. Mensch, versteh doch, Jerry hat gestern von unserer Idee mit dem Osterfeuer erfahren oh ja. und krapscht uns nun vor der Nase die Tannenbäume weg. Er will ein eigenes Feuer auf die Beine stellen. Oh mein Toll. Und was machen wir jetzt? Gute Frage. Ja, Sehr weit kann er mit seinen Freunden ja noch nicht gekommen sein. Wir heften uns an seine Fersen und stellen ihn zur Rede. Der kann was erleben, wenn ich den zu fassen kriege. Behalt er vor allem die Nerven, George. Das gute Einfälle den Nachahmer finden, damit muss man eben leben. Ach. Hör doch auf, so blöde daherzureden, Dorothee. Müsst ihr gerade jetzt aufeinander einhacken? In der Zwischenzeit grasst Jerry die übrigen Häuser nach Tannenbäumen ab. Und wir gehen leer aus. Ganz ja. meine Meinung, Dick. Je eher wir Jerry und seine Freunde einholen, desto besser. Aber vorher sollten wir lieber noch mal beim Nachbarhaus anfragen, ob dort auch schon der Tannenbaum abgeholt wurde. Vielleicht ist hier alles nur ein Irrtum. Das glaubst du doch selbst nicht. Aber bitte, an mir soll's nicht liegen. Dann kommt. Ja, los, ja komm. gut, komm. <lacht> George behielt recht. Mehr noch, von Mrs. Davenport erfuhren die Kinder, dass es tatsächlich Jerry war, der mit seinen Freunden Alex und Urte in aller Herrgottsfrühe von Haus zu Haus marschiert war und die Tannenbäume für ein eigenes Osterfeuer einkassiert hatte. Ah! Sie lief so schnellen Schrittes den Küstenweg hinunter, dass die anderen Mühe hatten, mitzuhalten. Nur Timmy gefiel dieses Tempo. Kläffend eilte er voraus und entdeckte Jerry mit seinen Freunden vor einem schwarzen Lieferwagen, der sich just in Bewegung setzte. Hey, was ist denn mit euch gefahren? Ist der Teufel hinter euch hier oder was? Was fällt dir ein, uns die Tannenbäume vor der Nase wegzuschnappen und den Nachbarn zu erzählen, dass du am Ostersamstag ein eigenes Feuer machst? Ja. Und hört euch die an. Wie redest du denn mit mir? Ich glaube kaum, dass du bestimmen kannst, wer in Kirin ein Osterfeuer machen darf und wer nicht. Denkt euch gefälligst das eigenes aus, statt uns in die Quere zu kommen. Das mit dem Feuer war unsere Idee. Ja. Ich weiß gar nicht, wo das Problem liegt. Dann gibt es eben zwei Osterfeuer. Aber ihr habt die meisten Tannenbäume ja schon eingesammelt. Das müssen an die 100 Stück sein. Ja, mindestens. <lacht> Nun, übertreibt mal nicht. Und selbst wenn. Nur der frühe Vogel fängt den Wurm. Ihr seid eben zu spät aufgestanden. Oh, du. Wenn du so frech läufst, werde ich Timmy auf dich hetzen. Ja, George. Ich mache mir vor gleich in die Hose. Ich weiß genau, dass dein Hund keine Kinder anfällt. Siehst du, er gibt sogar Fötchen. Bei Fuß, Timmy. Hörst du? Bei Fuß. Gib dir keine Mühe, George. Es bleibt dabei. Ihr macht euer Osterfeuer, und wir machen unseres. Alles klar? Wo habt ihr die Bäume hingebracht? Ja. Das geht euch gar nichts an. Und jetzt lasst uns zufrieden. Haut ab! Alex, mit dir kann man doch vernünftig reden. Ich kann dir nichts sagen. Außer, dass uns fünf Bäume hier ein... Erzähl dir nichts. Denk an unsere Abmachung. Hört mal, weshalb schließen wir uns nicht zusammen und bauen gemeinsam ein Osterfeuer auf? Genau. Das wäre doch auch viel größer. Bedauere, aber daraus wird nichts. Das hättet ihr euch früher überlegen können? Ostern wünsche für euch. Eine Frechheit. Das Osterfeuer können wir vergessen. Ja. So leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Jerry wird es noch bedauern, sich mit mir angelegt zu haben. Gehen wir, Timmy. Komm! <lacht> Ist euch die Ernte verhagelt? Sprich mich nicht an, Mutter. Ich verziehe mich auf mein Zimmer und möchte von niemandem gestört werden. Komm mit, Timmy. Das klingt aber ernst. Ach, bevor ich es vergesse, vorhin habe ich einen Reklamezettel im Briefkasten gefunden. Hört euch das an. Also. Verehrte Einwohner von Kirin, hiermit laden wir Sie herzlich ein, am Ostersamstag einer einzigartigen Sensation beizuwohnen. Um 20 Uhr öffnet unser neues Eiskaffee Schleckertüte seine Pforten. Jeder Besucher erhält ein Gratiseis und die Gelegenheit, ein einzigartiges Osterfeuer direkt vor dem Café mitzuerleben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Ihr Schleckerteam. Gebrüder Hillary. Das glaube ich nicht. Oh, du bist ja noch da. Gib mir den Zettel. Was ist denn? Jetzt wird mir alles klar. Diese miesen Kerle. Was hast du, George? Versteht ihr denn nicht? Die Sache ist nee. doch ganz einfach. Hm? Gestern standen wir doch vor Mrs. Pottertons Haustür ja, und fragten stimmt, sie ja. nach einem Tannenbaum für das Osterfeuer. Mhm. Ihr Enkel Jerry hat das mitbekommen ja, und nein. ist sofort mit dieser Neuigkeit zu den Hillary-Brüdern gestiefelt. Ja, Erinnert euch, ja. Mrs. Potterton sagte doch, dass Jerry den beiden beim Aufbau der Eisziele hilft. Ja. ja, stimmt. Bis hierhin ist alles klar. Aber worauf willst du hinaus? Sitzt du denn völlig auf der Leitung? Diese geldgierigen Brüder machen sich deine Idee zunutze, Dorothee. Ja, ja klar, weil sie sich ausrechnen können, dass sich die meisten Einwohner dieses Osterfeuer und das Gratiseis nicht hingehen lassen werden. Na, ihr habt recht, das ist ganz schön raffiniert. Die Leute werden in Scharen kommen und so ganz nebenbei noch ein Glas Sekt oder eine Tasse Kaffee zu sich nehmen. Ja, ja, mit Speck fängt man Mäuse. Die Brüder <lacht> Hillary lachen sich unter ins Fäustchen. Und Jerry hat ihnen die Tannbäume eingesammelt. Ja. Wahrscheinlich für ein Gratis-Eisbecher. Ich könnte ihm eine Gratis-Ohrfeige verpassen, typisch George. Mit Schlägen schafft man die Probleme nicht aus der Welt, George. Ich werde auf keinen Fall jemals einen Fuß in diese Eisdiele setzen. Ach, ich auch nicht. Und Jerry verpasse ich auch noch eine Abreibung. Darauf könnt ihr euch verlassen. Guckt mich nicht so an, Mutter. Das ist ganz allein meine Sache. Ach. Wir machen unser Osterfeuer trotzdem, George. Immerhin haben wir schon einige Tannenbäume zusammen. Und am Strand findet sich bestimmt auch noch eine Menge Treibholz. Unser Feuer wird mindestens genauso schön. Das tröstet mich nur wenig. Aber du hast recht. Wir geben nicht auf. auf ja, noch ja. niemals. Trotzdem ist es eine verdammte Ungerechtigkeit. Mhm. In dieser Nacht fand George keinen Schlaf. Unruhig wälzte sie sich in ihrem Bett von einer Seite zur anderen. Vergeblich. Hellwach starrte sie an die Decke. Dann, plötzlich, durchfuhr es sie wie ein Blitz. Sie richtete sich auf und stieg entschlossen aus dem Bett. halten, wenn sie wüssten, was ich vorhabe. Ja, du kommst auf alle Fälle mit. Schließlich brauche ich ja einen Beschützer. Und jetzt? Timmy. Ja, komm, Timmy. Spring ins Boot. Na komm. Ja, so ist brav, so ist brav. Komm, wir rudern zur Insel. Oh, George, was soll das? Mitten in der Nacht. Lass mich schlafen. Was gibt's denn so dringendes? Schlafen könnt ihr noch genug, wenn ihr tot seid. Steht auf und zieht euch schnell an. Ich wecke in der Zwischenzeit die Jungs. Zwei Minuten später waren Julian, Dick, Anne und Dorothee komplett angekleidet im Zimmer von George. Nun schieß los, George. Was gibt's denn so Aufregendes? Ja. Hätte das nicht auch bis morgen Zeit gehabt? Äh. Ach, es ist bereits morgen. 3 Uhr früh, wenn du es genau wissen willst. Also hör zu. Mhm. Ja. Vorhin habe ich die ganze Zeit wachgelegen und hin und her gegrübelt. Erinnert ihr euch an das Gespräch, in dem ich Jerry zur Rede gestellt hatte? Nicht ganz. Nicht alle Einzelheiten, ja. aber in groben Zügen. Gut, dann ist euch vielleicht auch nicht entgangen, dass Jerrys Freund Alex die Bemerkung fallen ließ, dass ihnen fünf Tannenbäume jeweils ein... Was hast du? Was Wieso ist? sprichst du nicht weiter? Ja. Weil auch Alex exakt an dieser Stelle von Jerry unterbrochen wurde. Aha. Wie meinst du das? Vorhin, als ich im Bett lag, habe ich hin und her gegrübelt, was Alex eigentlich hätte sagen wollen. Das mit den fünf Tannenbäumen und so. Ja, ja. Und plötzlich hatte ich die Erleuchtung. Ach, nun sag schon. Ja, schieß los. Fünf Tannenbäume bringen den dreien jeweils einen Pfund. Was? Na und? Wo ist da die Erleuchtung? Begreift ihr denn nicht? Die Hillary-Brüder bezahlen für die beschafften Teilbäume. Ja. Mhm. Deshalb haben Jerry und die beiden anderen so emsig in aller Frühe die Häuser abgeklappert. Und um uns das zu sagen, zehrst du uns aus den Betten? Ja, ganz recht. Vorhin hatte ich nämlich eine üble Vorahnung. Und genau die ist auch eingetreten. Ja, Welche Vorahnung? Erzähl. Wir sind ausgeraubt worden, Freunde. Ja. Die Höhle auf der Felseninsel ist leer. Was? Kein einziger Baum ist mehr da. Ja. Was? Aber sag sorry. bloß, du warst mitten in der Nacht auf der Felseninsel. Woher sollte ich denn sonst wissen, dass die Höhle leer steht? Aber Jerry wusste doch überhaupt nicht, wo wir unsere Bäume versteckt hatten. Ja, er muss uns die ganze Zeit beobachtet haben. Ja, klar. Erinnerst du dich an den Schatten in der Felsnische? Das war Jerry. Was? Ich muss mich setzen. Nimm ruhig Platz, Ellen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Jerry und seine Freunde uns bestohlen haben. Ja. Als ich aus der Höhle kam, ja. sah ich in einiger Entfernung ein Boot wegrudern. Oh, nicht, ja, nicht, nicht, nicht. Wenn ich eine Viertelstunde eher da gewesen wäre, hätte ich sie auf frischer Tat ertappt. Nicht, Timmy? Was machen wir denn jetzt? Gute Frage. Blöde Antwort. Wieso? Morgen Wieso? Abend werden die Hillary-Brüder ihr neues Eiskaffee eröffnen und das Osterfeuer entzünden. Ja. Aha. Es liegt an uns, ob sie dabei unsere Tannenbäume mit in Brand setzen oder nicht. Das ja, stimmt, ja. Die Frage ist: Seid ihr bereit? Bereit? Wofür? Habt ihr denn gestern den schwarzen Transporter nicht gesehen, der kurz zuvor weggefahren ist, als wir Jerry und Alex zur Rede stellten? Mhm. Doch. Warum? Der gehört den Helohe-Brüdern. In ihm befinden sich alle Tannenbäume. Woher weißt du das? Als ich vorhin das Ruderboot verließ, stand der Wagen am Strand. Naja. Und du meinst, unsere Bäume waren auch da drauf? Das meine ich nicht nur. Das ist meine innerste Überzeugung. Aha. Holen wir uns das zurück, was man uns widerrechtlich abgenommen hat. Ja. Spinnst du? Du willst jetzt mit uns losziehen, mitten in der Nacht? Angsthasen können gerne im Bett bleiben. Ich fühle mich nicht angesprochen. Okay, wir sind bereit. Los geht's. Wir brauchen Taschenlampen und warme Jacken. Ja, ja ich hole sie. Mach ja. keinen Lärm. Schst. Mutter würde einen Tobsuchtsanfall kriegen, wenn sie wüsste, was hier vor sich geht. <lacht> Seid ihr so weit? Ja, ja, klar. Dann los. Komm, Timmy. Ja. Mühelos gelang es den fünf Freunden und Dorothee, das Felsenhaus unbemerkt zu verlassen. Die Nacht war sternklar. Keine Wolke war am Himmel, als die Kinder sich dem schwarzen Transporter näherten, der unbeaufsichtigt in unmittelbarer Nähe der neuen Eisdiele abgestellt war. Die Ladefläche war mit einer Plastikplane abgedeckt. Ich fasse es nicht. In dem Laden drin noch nicht. Oh Gott. Die Leverry sitzen am Tisch und brusten sich zu. Ja. Das Fenster steht offen. Kommt näher. Mhm. Vielleicht können wir etwas aufschnappen. Oh. Still, Morgen, Punkt 20 Uhr, sitzen ja, die alle auf diesem Posten, dann wird die Sache durchgezogen. Oh Mann, mir zittern die Knie, als hätte ich eben gerade erst laufen gelernt. Was ist denn die Sache schief gehen? Jetzt geht's kein Zurück mehr, Joe. Der Plan ist perfekt und könnte besser nicht sein. <lacht> Während wir in unserem Eiskaffee die Gäste mit dem Osterfeuer und gratis Eis bei Laune halten, rauchen Kalli und Ethel die Wohnung leer. Darauf muss man erst mal kommen. Das Beste daran ist, dass uns niemand etwas nachweisen kann. Wir werden hier sein und dafür sorgen, dass keiner der Gäste geht. <lacht> Wenn das kein Alibi ist, hey, Prost! Prost! Ich bin mal gespannt, was bei Jerrys Oma zu holen ist. Diesem Idioten musste man nur einen Eisbecher vorsetzen und schon plauderte er aus, hinter welchem Bild sich der Tresor befindet. Ja, ja, der Kindermund tut Wahrheit kund. Für Kali und Ethel wird das Knacken des Tresors ein Kinderspiel sein. Die beiden verstehen ihr Fach. Die alte Pottern am Griffhügel. die ist die erste auf Sobald Jerry seine Omi hier angeschleppt hat, legen sie los. Danach ziehen die beiden weiter. <lacht> ein Haus nach dem anderen. Während <lacht> ja, die Leute hier sitzen und Eis schlappern. Genial, genial. Mann, Joe, morgen Abend sind wir reich. Ich, ich kann es noch gar nicht fassen. Reich, reich, Reiß dich zusammen, Lugens. Könnte uns jemand hören. Ach, du so nachtschlafender schlafender Stunde. Unsinn, Joe. Komm, schenk mir lieber noch einen ein, ja? <lacht> Ach, armer Jerry... Tut mir bei schon ein bisschen leid, seine Oma so auszunehmen. Ach, Terry verdient kein Mitleid. Für sein Alter ist der kleine Zwerg aber schon ganz schön geschäftstüchtig. Sechs Pfund wollte er für die letzte Fuhre Tannenbäume haben. Hörst du, Joe? Sechs Pfund für acht lausige Tannenbäume. Also, das glaube ich nicht. Du bist Psst, diesen Verbrecher. Debbie, weg hier. Wir haben genug gehört. Ja. Sie nicht? Ja. Mist, ich habe den Holzstapel ja, nicht gesehen. Was. Versteckt euch, sie kommen. Jimmy. Du, du mit einem Misstrauen. Hier draußen war jemand. Hm. Sitzt du denn auf deinen Ohren? Hm. Ah, sieh dir das an. Eine Katze und nur eine Katze. Und du hm. machst ja gleich ins Hemd? Komm, lass uns wieder reingehen und noch ein Champagner <lacht> einbrennen. <Wasser. lacht> <lacht> Gerade noch mal gut gegangen. Ich dachte schon, Timmy rennt aus dem Versteck und stürzt sich auf die Katze. Ja. Eine fiese Bande, ich kann mich gar nicht beruhigen. So gewissenlos kann doch kein normaler Mensch sein. Wir müssen sofort die Polizei verständigen. Diese Betrüger gehören in der Gitter. Eile mit Weile, Anne. Als erstes holen wir unser Eigentum wieder. Ja. Hier. Ja. Hier, ich habe ein langes Tau eingesteckt. Oh, super, Dick. Damit werden wir oh, unsere Tannenbäume verknoten. Klasse. So können wir sie zusammen zum Felsenhaus ziehen. Ausgezeichnet, Dick. Den Gaunern werden wir die Tour gründlich vermasseln. Morgen Abend geht der Tanzess richtig los. Und nun packt mit an. Plastik gerne weg. Und wir runter mit unserem ja. Handbeutel. Hier, Julianne. Ja. Ja. Ja, ja. Am nächsten Morgen, es war Ostersamstag, stand das Osterfeuer für die fünf Freunde an erster Stelle. Dass ihr Scheiterhaufen aus Treibholz und Tannenbäumen nicht so hoch wurde, wie ihr hofft, kratzte sie nicht im Geringsten. Mehr Klasse als Masse, philosophierte Dorothee feierlich, als sie den Holzhaufen auf der Felseninsel errichtet hatten. Doch nun überlegten die Kinder fieberhaft, wie den beiden Verbrechern Luke und Joe am besten beizukommen war. Und George hatte auch schon eine Idee. Kinder, da seid ihr ja endlich. Ich habe eine Riesenüberraschung für euch. Onkel Quentin und dein Vater Dorothee werden in einer Stunde hier eintreffen. Ja. Sie haben eben angerufen. Ich habe Ihnen von eurem Osterfeuer auf der Felseninsel berichtet und sie baten mich, euch auszurichten, dass ihr mit dem Anzünden unbedingt auf sie warten müsst. So. Na dann kann Ostern ja kommen, wie aufregend plötzlich alles ist. Ich könnte vor Freude ganz laut schreien. Tu dir keinen Zwang an, Dorothee. <lacht> Yippie, <yeah! lacht> Wir haben jetzt noch etwas Wichtiges zu erledigen, Tante Fanny, sind aber spätestens in einer Stunde wieder zurück. Geht nur, Kinder, stellt aber keinen Unsinn an. In euren Augen brennt so ein Leuchten, das ist mir gar nicht geheuer. Du kannst dich entspannt in deinen Sessel lehnen. Es ist alles in Ordnung. Also dann, Freunde, auf, auf! Oh Mann, Mann, Mann, hat sie eine Völkerwanderung eingesetzt? Wo wollen die nur alle hin? Ist doch Osterfeuer sonnenklar. Zur Schleckertüte natürlich. Naja. Das sind alles mhm. ahnungslose Trottel, die nicht wissen, was <lacht> ihnen blühen würde. Wenn die fünf Freunde und Dorothee nicht wären. <lacht> Ein bisschen Tempo, wenn ich bitten darf. Wir sind mit dem Kommissar vor Mrs. Pottertons Haus hier verabredet. Er wartet schon. Hat der Jerrys Oma etwa eingeweiht? Wie sonst hätte er ihren Wohnungsschlüssel bekommen sollen? Mrs. Potterton ja. ist mit Jerry auf dem Weg zur Eisdiele. Aha. Der Kommissar konnte ihr verständlich machen, dass sie unbedingt die Ahnungslose spielt und sich von ihrem Enkel in die Schleckertüte schleppen lässt. Der Kommissar will die Verbrecher in flagranti erwischen. Was? Ich denke in Miss Pottertons Haus. Das heißt, die Gernhofen war frischer Tat-Etappen. Kapiert? Ja, ist schon klar. Da, da seid ihr hier ja endlich, Kinder. <lacht> Guten Abend. Pardon. Hallo. Ich Wurde aber auch Zeit, wenn wir die Delinquenten in flagrante überraschen wollen. So, tretet ein, Kinder. Und jeder auf seinen Posten, wie besprochen. Alles klar. Okay. Ui, hier sieht's aber kostbar aus. Das Haus ist voller Antiquitäten. Oh, Mensch, nicht schlecht. Ölbett an der Wand. Dahinter muss sich der Tresor befinden, von dem Luke und Joe gesprochen haben. Ja, bestimmt. Ja. Wahrscheinlich. Aber das zu beweisen, überlassen wir den Experten. Ich glaube, sie kommen. Schnell. Alle er auf die Bossen. Und Ruhe. Bei Fuß, Demi. Platz. Komm her. Ja, ah, So ist fein. Wir sind für Gold richtig. Meine Reden, Kalle. Ich kann das Geld förmlich riechen. Sieh dich mal um. Sieht teuer aus, war? Ja, erstmal den Schweißbrenner absetzen. Ja. Mann, ist so schwer. Oh. Ah, und wo ist der Tresor? Na ah, Hinter dem Bild da. Der Ölschinken. Wenn der kleine Jerry uns nicht angeschmiert hat. Na, dann wollen wir mal. Ja. Ja. Na bitte, oh. wer sagt's denn? Hände hoch! Oh. Oh, oh, oh. Sie sind verhaftet! Oh. Wir, wir, bitte nicht schießen, wir ergeben uns! Ja, wir, wir, nicht schießen. wir kommen in friedlicher Absicht! Na, ja. so seht ihr mir auch aus. In die Ecke da! Und Hände schön oben behalten! Ja. Halt sie in Schach, Timmy! Die beiden dürfen nicht entkommen! Ausgezeichnet, Herr Kommissar! Ja. Das nenne ich einen dicken Fang Ich werde sofort über Funkverstärkung herbeirufen Mein Vorgesetzter wird sich freuen Ja, Pech gehabt Luke und Joe werden sich weniger freuen Wenn sie erfahren, wie weit ihr Plan, ganz Köln auszunehmen, schon gedient ist mhm. Die Ostertage werden sie auf jeden Fall in Untersuchungshaft verbringen müssen Und die Hillary-Brüder? Die natürlich auch Aber besser in einer anderen Zelle. Ich fürchte, die vier haben so etliche Hühnchen miteinander zu rupfen. Und das zu Ostern. <lacht> Einen schöneren Abend könnten wir nicht haben, Kinder. Der Himmel ist sternklar, es ist windstill und ein Hauch von Frühling liegt in der Luft. Dass du und Onkel Quentin noch rechtzeitig zum Osterfell gekommen seid, das ist für mich das Größte, Papa. Ich bin richtig glücklich. Halt keine klugen Reden, Dorothee. Hilf mir lieber. Okay. Onkel Quentin, Tante Fanny, wir stecken das Feuer an. Dass ihr mir nur vorsichtig seid. Keine Sorge, Vater. Timmy, es geht los! Oh, schön. Oh, ist das schön! Dorothee? Ja? Ich konnte dich anfangs wirklich nicht ausstehen. Ich dachte, du wärst eine verzogene Großstadtziege, die sich für was Besseres hält. So, so. Ich habe meine Meinung geändert. Du bist ein handfester Kumpel. Ach. Ja, das meine ich im Ernst. Und wenn du so weitermachst, wirst du bestimmt noch ein echter Junge. <lacht> Danke. Typisch, George. Hör auf mit deinem Typisch-Duro. oder <lacht> fangen wir wieder von vorne an. Fantastisch, Kinder. Die Tannenbäume brennen wie Zunder. <lacht> wie romantisch. Kann es etwas Schöneres geben? Fröhliche Ostern, Kinder. Mit vielen bunten Eiern. Ja, doch. Und natürlich einen Riesenknochen für dich, Timmy.